Bună ziua, dragi ascultători! Continuăm astăzi să vorbim despre crearea lumii de către Dumnezeu. După ce am arătat că Dumnezeu a creat lumea din nimic, acum vom arăta că lumea este opera Sfintei Treimi. În simbolul credinței sau crezul, Mărturisim că Tatăl este făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Iar Sfânta Scriptură spune, pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl, dintr care sunt toate și noi întru el. Așadar, revelația ne prezintă pe Dumnezeu Tatăl ca autor al lumii, ca reprezentant al activității creatoare. Dar aceasta nu înseamnă că celelalte două persoane ale Sfintei Treimi sunt străine de crearea lumii. Revelația ne arată că atât Fiul cât și Duhul sunt sunt autori ai lumii. În prima carte a Bibliei, Geneza, citim, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Deci este evidentă participarea a toate cele trei persoane divine. În Sfânta Evanghelie de la Ioan se spune despre participarea Fiului. Toate prin trânsul s-au făcut și fără el nimic nu s-a făcut din tot ce s-a făcut. Iar despre Duhul Sfânt citim, Duhului Dumnezeu m-a zidit. Acest adevăr îl arată și simbolul credinței în care se spune că prin Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu, s-au făcut toate. Iar Duhul Sfânt e numit Domnul de Viață Făcător. Aceste texte nu se contrazic, ci, din potrivă, ele se completează unul pe altul. Sfântul Vasile cel Mare, în lucrarea sa despre Duhul Sfânt, aduce lămuriri foarte valoroase. El spune că Tatăl e cauza primă a tuturor celor create. Fiul e cauza nemijlocită creatoare iar Duhul Sfânt e cauza cea împlinitoare. Deci, rezultă că toate cele create își au existența prin voia Tatălui, sunt aduse la existență prin lucrarea Fiului și se împlinesc într-o existență prin prezența Duhului Sfânt. Tatăl a voit, Fiul a creat, iar Duhul Sfânt a desăvârșit. Acest adevăr rezultă și din învățătura despre Sfânta Treime sau dogma Sfintei Treimi, în care se afirmă că Dumnezeu e unul în ființă, dar întrăit în persoane. Fiind de o ființă și având o singură voință, e normal ca una să nu fie străină de activitatea celeilalte. Tatăl are în sine ideea, impulsul spre creare, Fiul realizează acest impuls, îl traduce în viață, iar Duhul Sfânt îl desăvârșește. El desăvârșește creatura. Acest adevăr este peste puterea noastră de înțelegere. Dumnezeu este și creatorul timpului, dar toate s-au făcut prin cuvântul său. Cuvântul a fost mijlocul sau modul de manifestare și realizare a voinței lui Dumnezeu. În lucrarea obișnuită a oamenilor, cuvântul are o forță extraordinară de a înflăcăra și determina la acțiune, asemeni unui instrument prin care se aduc la existență lucruri inexistente. Și dacă cuvântul omenesc are o asemenea forță, oare cuvântul lui Dumnezeu nu va avea o forță cu mult mai mare? Rămâne doar să credem. Trebuie spuse că cele de mai sus despre Sfânta Trăime și despre Creație nu pot fi demonstrate în mod științific, dar ele sunt prezentate ca adevăruri, ca realități mai presus de înțelegerea omenească și trebuie acceptate prin credință. Iar credința este luminată de Duhul Sfânt, prin rugăciune și viață în Sfințenie. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!